السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله مدبر الليالي والايام ومصرف الشهور والاعوام الملك القدوس السلام والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد بين جو تكفو الاسلام كنا endelea na majalishetu za mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tukizungumzia محمد بن صالح العثيمين الله يرحمه ketika majlis ini ambayo tutaizungumzia leo ni majlis ya tisa ambayo inazungumzia hikamisiya inazungumzia hikma iza ibada hii ya funga kuna Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea sisi na kutulazimisha sisi kufanya ibada hii ya funga. Bila shaka kuna sababu maalum na hikma ambayo Allah tabaraka wa ta'ala yeye mwenyewe ameijua ikwahi na ametuelezea vilevile katika kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo mlango huu utazungumzia hikma hizi za ibada hii tukufu ya Salih, Al ya Sheikh Muhammad Saleh Al Allah yarhamuhu baada kumhimidi Allah tbaraka wa taala kisha akasema maneno haya Ibadi Allah enyi waja wa Allah tbaraka wa taala i'lamu rahimakumullah jueni Allah tbaraka wa taala aw arhim Allah ya kwamba Allah subhanahu اليتكوكا له الحكم التام انا حكمه ذي لذكمليكا والحكمه البالغه فيما خلقه وفيما شرعه نا الله انا حكمه زاهاليه juu كاتيكا فيله امباووا اولي فيومبا الله انا حكمه katikati vile vitu alivyoviweka katika huu limwengi alivyoviumba na akavileta katika huu limwengi Allah na hikima yake kufanya hivi wa fima sharahu na Allah ana hikma ya hali ya juu kwa vile alivyoviweka kuwando sheria mwanadamu afuate au kwa ile sheria aliyo iweka Allah tabaraka wa ta'ala sasa sababu sheikh anasema lazima muislamu awe anajua ya kwamba Allah tabaraka wa taala hakuweka eh, hizi sheria au hakuumba hivi vitu tunavyoviona katika huu hu, ulimwengu isipokuwa bil hikmatil kwa hikma ya hali ya juu hikma ambayo ni ya juu zaidi Asema shekhe Fahuwa huwa fi khalqihi wa fi shar'ihi allah ni mwenye hikma katika kuumba kwake na katika kuweka kwake sheria allah ana hikma kubwa sana katika kuumba kwake na vile vile ana hikma katika kuweka sheria fa huwa الحakimu. Amesifika na sifa ya kwa yeye ni hakim Alhakimu aladhi yadha al'umura fi ni kwamba ye anaweka vitu katika nini katika sehemu yake. Kule kumuumba mwanadamu ana hikima yake kwa nini amemuumba katika umbile hili ambalo mwanadamu analo leo hii. Na vingine na vile vile kuweka sheria. Eh ameweka sheria inayo nasibiana na mwanadamu si ya kumuumiza kwa hiyo Allah tbaraka wa taala dhul hikmati ni mwenye hikma ya hali ya juu sana Allah jalla jalal asema shek lam yakhluq ibadahu laiban Allah hakuuumba wanadamu au waja wake eh kwa mchezo Yani bila gharadi bila yanini, ya nini ya malengo Allah hakufanya hivyo kumleta mwanadamu katika hii dunia bila ya lengo tu yani amlete ya tu au mumbe huyu mwanadamu aji hapa duniani aale alale ya yacheze afanye ya mambo yake basi na kuwa na lengo lolote hmm? kwa Allah hilo haliwezekani Fahuwa huwa yadhau umura fi mawaadhiha aweka vitu katika sehemu yake ana hikma ya kumleta huyu mwanadamu katika hii dunia Walami ya amyetrukuhum soda Pindi Allah alipomuumba mwanadamu au wanadamu wote kwa ujumla hakuwacha hivi hivi hakuwacha tu kwamba ameshawaumba waendelee kuishi katika ulimwengu Wasi, wa, yani waishi bila ya ya amri bila ya makatazo eh? bila ya kuwekewa sheria wakae tu lam yatruku suda Allah subhanahu wa ta'ala wanaadamu wanadamu kuwa wao wataishi hivi hivi pasina kuwa na lengo fulani la kuishi hapa ulimwangu Sheha endelea kusema akisema walam yasra lahumu sharai Allah hakuwekea wanadamu sheria eh, Abathan kwa kuwa ni mchezo tu sheria ambazo hazina msingi au hazina hikma au hazina lengo Hakufanya hivyo Allah tabaraka wa taala hakuweka hmm? sheria kuwa ni mchezo tu kwamba watu wafunge wajishindishe njaa iwe hakuna lengo sasa faida ya kufunga itakuwa nini kwa hiyo kuna lengo fulani la Allah tabaraka wa taala kumuumba huyu mwanadamu kumuwekea sheria fihi gharadun ilahiyya kuna lengo la kiwungu ambalo Allah tabaraka wa ta'ala ame liweka kwa sababu hiyo au amefanya hiyo sheria kwa sababu ya ilo lengo au amemuumba mwanadamu kwa lengo hilo sheikh anasema bal khalaqahum li'amrin adheem bali Allah tabaraka wa ta'ala amewaumba wanadamu kwa jambo kubwa kwa jambo kubwa au kwa lengo kubwa wahayya'ahum bin jaseem na akawaanda wao kwa mwito mkubwa akawanda wao kwa mwito mkubwa wabayyana lahum as-siratal mustaqima na Allah akawabainishia wao wa adamu njia iliyonyooka ni ipi njia ya kufata si kwamba mwanadamu ataishi tu ameletwa hapa ulimwenguni awe hana mwelekeo ajue ende wapi lakini Allah amemuumba kwa lengo eh, kubwa na akambainishia huyu mwanadamu ya kuwa njia iliyo ya kufata ni hii njia iliyonyooka watakiwa ewe mwanadamu Uifate njia hiyo wa shar'a lahum sharai'a yazdadu biha imanuhum na Allah tabaraka wa ta'ala akawawekea wanaadamu sharia sharia ambazo kupitia sheria hizo yazdadu biha imanuhum imani zao zinazidi eh akizifata sheria hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea basi imani yake itakuwa ni yenye kuzidi watakmulu biha ibad, ibadatuh na ibada zao zitakamilika kwa kupitia sheria hizo fama min ibadati sharaha allah liibadihi illa lihkmatin baligha hakuna ibada yoyote ambayo allah subhanahu wa taala amewawekea waja wake isipokuwa kwa lengo la hali ya juu lengo ambalo lenye upeo hmm? wa juu zaidi kwa hiyo kila ibada mwanadamu anapoifanya au muislamu ajue ya kuwa ibada hiyo ina malengo tena malengo yake ni yale ya juu zaidi eh? Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hivyo na akaweka hiyo ibada kwa malengo ambayo ni malengo ya juu zaidi ali alimaha, alimaha malengo hayo ameyajua yule aliyajua waenda ukajua kwa nini Allah ametokea ibada hii ya funga wajihila hamanjihila na mwingine a, asijue malengo hayo kwa hiyo kujua kwako na kutokujua kwako hakutokuwa ni sababu ya wewe kuwa labda mimi nimejua ndo nifanye sijajua nisifanye a sawa ujue sawa usijue ma adam Allah amekuwekea ibada hii ni lazima uifanye weza ukapewa ilhamu ya kujua au kwa kusoma eh, Kwa kusikia kwaona uzuoni. ukajua hikma ya jambo hili ni hii na vile vile unaweza pia usijue. Ukawa tu waishi bila kujua mambo Haya na hikma. Kuna watu wanaishi katika ulimwengu kwa, kwa namna hii. Wakaona kama tumeamrishwa tu basi kufanya, tufanye hivo tujishindishe na njaa. Lakini kuna lengo. Hmm? Si kwamba mtu kwa kuwa yeye atakuwa anashinda na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni alafu kwa hakuna eh, malengo au hikma ya jambo kama hili. Kwa hiyo kila ibada iliyowekwa na Allah ina lengo maalum sawa ulijua ilo lengo au usilijue iko liko lengo lake na iko hikma yake walaysa jahluna bihikmati shay'in minal ibadat ala annahu la hikmatan laha asema shekhe na sio kule sisi kutokujua hikma ya kitu katika ibada eh, ni dalili ya kuwa ile ibada haina hikma Yaani kutokujua kwetu malengo na makusudio na hikma ya ibada hii ni kwamba ibada hii haina, da, haina haina hikma. La. Tunaweza sisi tuwe hatujui hikma ya ibada hii lakini ibada hiyo ikawa na hikma. Hikma yake ipo. Hmm? Lakini wewe huijui, lakini hikma ipo. Kwa hiyo sisi kutokujua hikma haionyeshi ya kwamba eti ile jambo au ile ibada haina nini haina lengo haina hikma waweza kuwa haujui lakini ibada ina hikma yake bal huwa dalilun ala ajzina wa qusurina an idraki hikmatillahi subhanahu wa ta'ala bali kutokujua hikma ya ibada kutokujua hikma ya sheria ni kutokamana na kule kushindwa kwetu na upungufu wetu eh? wa kudiriki hikma ya Allah tabaraka wa taala katika ibada hiyo sisi ikiwa hatujui hikma ya ibada au hikma ya sheria inaonyesha upungufu wetu na kushindwa kwetu hmm? Kudiriki ile hikma ya Allah tabaraka wa taala si kila mtu atajua hikma ya Allah katika jambo kila mtu atajua hikma ya, ya Allah katika ibada hii eh lakini kutokujua kwako huko ndiko kunaonyesha kuwa we una upungufu wa kiwanadamu eh? na umeshindwa kudiriki hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala liqawlihi ta'ala kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wama utitu minal ilmi illa qalila Hamkupewa katika elimu isipokuwa ni kidogo eh? unaweza kujua hili usijue lile kwa elimu yetu ni kidogo sana Allah aliyotupatia kwa hiyo tunaweza Tukawa katika elimu hii tukajua baadhi ya mambo Mangine tukawa hatu hatuyajui kwa hiyo kujua hikma ya ibada eh, na kutokujua hiyo inaonyesha uwanadamu ya kwamba yeye anaweza akajua na anaweza asijue na kule kutokujua inaonyesha upungufu wetu na kushindwa kwetu kudiriki yale malengo ya Allah katika kuweka maam. Sheikh endelea le akisema waqad shara Allahul ibadat Allah ameweka hizi ibadat wanadma almuamalati ibtilaan wa imtihanan liibadi akaweka nidhamu ya watu kuishi katika kuamiliana mambo ya biashara mambo ya kuoana kuziana ameweka nidhamu allah subhanahu wa taala na akaweka ibada kwa nini amefanya hivi shekha anasema ibtilaan wa imtihanan liibadi ni kutupatia sisi mtihani, anatutahini Allah jalla jalal. Atupatia ibtila. Eh, kwa nini atupatia mtihani huu wa kutuwekea nidhamu ya muamalat. Mambo ya kuamiliana sisi wanadamu katika maisha yetu. Akatuwekea na ibadatati. Kwa nini anatutahini Allah subhanahu wa taala kwa kupitia mambo haya? liyatabayyana bidhalika man kana abidan limaulahu mimman kana abidan li hawa ili ipate kujulikana kwa kupitia eh, mtiani huu wa kuwekewa ibada wa kuwekewa nidhamu katika muamalati, ipatikane na ibainike yule mwenye kumwabudu Mola wake na yule mwenye kuabudu nani matamanio yake Watu wamegawanyika katika sampuli mbili. Eh? kuna wale wenye kuabudu eh, kumwabudu Mola wao. Na kuna wengine wanaabudu matamanio ya nafsi zao. Katika ibada hizi tulizowekewa ndipo itabainika kwa sababu ni mtihani. Allah ametuwekea sisi kuwa ni mtihani. Kwa itabainika nani mwenye kumwabudu Mola wake na nani mwenye kumwabudu kuwabudu kuabudu eh, nini matamanio yake ko inaweza kuwa sheria ipo ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala lakini kwa sababu ya khalifu matamanio ya nafsi yako ukawacha sheria ya Allah Ukafata matamanio yako huku ni kuabudu matamanio hmm? lakini yule mwenye imani atajua sheria iko na nidhamu iko ya Allah kwa hiyo wacha afate hii nidhamu ilewekwa na nani na Allah Subhana wa Taala kwa hiyo tusione kuwa hizi sheria za kuwekwa ibadat na hizi nidhamu za kuishi katika mambo ya kuamiliana tukaona tu ni hivi hivi hii ni mitihani Allah subhanahu wa taala waja wake ili aju, ijulikane na ibainike nani yule mwenye kumfata Mola wake na nani ambaye mwenye kufuata matamanio yake Faman taqabbal hadhihi sharai'a, Asema shekhe yule mwenye kukubali sheria hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, watilka an-nuzum, nahizo nidhamu za muamalat, bisadrin munsharihin, kwa kifua kilichokunjuka, akakubali kabisa, kifua chake kina shida, amekubali yale Allah, wa nafsin mutma'inna, na kwa nafsi iliyotulia akaachukua ya yale ya Allah zile sheria za ibada za Allah mizamu za muamala alizoweka Allah subhanahu wa ta'ala yule mwenye kukubali aka na akachukua na moyo wake ukatulia kwa sheria hizi fa abidan li fa abidun huyu atakuwa ni mwenye kumwabudu kumwabudu mola wake radhin bi shariati sheria ash-shari'a za, za mola wake mukaddimun li ta'ati 'ala hawa nafsi anachanguliza taa ya mola wake juu ya matamanio ya nafsi yake eh? kwa hiyo yu, yule mwenye kukubali sheria hizi akazichukua na kuzifanyia kazi akawa yuko radhi moyo wake umetulia nafsi yake umetulia juu ya sheria hizi na akawa ni mwenye kujifuta na akachanguliza taa ya allah juu ya matamanio ya nafsi yake bas huyu ndo atakuwa ni mwenye kumwabudu mula wake. Ameridhia sheria za Allah na akamtanguliza Allah juu ya kitu chochote. Sheikh anasema wa kana la yaqbalu min ibadat. Na yule ambaye hakubali hizi ibadat hataki Allah amemwokia ibada lakini hafanyi ibada hizo. Wa la yattabi'u minan nubumi illa ma nasaba ragbatahu wa wafa ka muradahu fahuwa abidun lihawa hawa hum ambaye hakubali ibada hizi na vile vile wala hafati nidhamu zilizowekwa za watu kuishi eh, katika mambo ya ku, kuamilianana eh, isipokuwa anafata eh katika hizi nidhamu zile nidhamu ambazo zimenasibiana na mapenzi yake kwamba akiona hii inaendana na mimi katika mapenzi yangu eh au imewafiki matakwa yake huyu mtu atakuwa ni abidun li hawa ni anaabudu hawa yake e nafsi yake kuna watu leo hii hufuata sheria kwa sababu sheria hii imekubaliana ime, ime na kile ninachotaka mhm huyu ni mtu anaabudu matamanio yake kwa sababu ataka sheria iendane na vile anavyotaka yeye Si eh, siye aende vile sheria inavyotaka hadha abidun lihawa hawa mtu kama huyu ni mwenye kuabudu matamanyo yake lakini yule ambaye ametii akafuata moyo wake ukawa radhi na sheria za Allah huyu ndio anamwabudu Mola wake kwa watu wako sampuli hizi mbili eh, kuna yule ambaye anaabudu matamanyo yake na yule ambaye anamwabudu Mola wake kwa shega nasema, yule ambaye atakayefuata nidhamu hizi au sheria hizi za Allah he, Kwa kulingamana na vile anavyotaka yeye au anavyopenda yeye basi huyu atakuwa ni mwenye kuabudu matamanio yake sahitun li sharia Allah mtu kama huyu atakuwa anachukia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala anachukia kwa sababu ungekuwa anapenda eh Sawa iwafiki nafsi yako au majamiani yako au sawa isiwafiki wewe utakuwa unafuata ikiwa sheria inawafiki vile unavotaka au isiwafiki wewe utakuwa unafata lakini ikiwa we unafata kwa kuwa sheria hii imeniwafikiya mimi vile ninavotaka eh na sheria hii kwa kuwa haijaniwafiki mimi vile ninavotaka fa anta li shari'ati unachukia sheria za Allah wala uzipendi na wewe utakuwa unafuata matamanio tu ya, ya nafsi yako na unaabudu nafsi yako mu'ridhun an taati rabbihi umewacha kumti Allah subhanahu wa ta'ala ha? ja'ala hawahu matbu'an la tabi'an akajalia ya kuwa yale matamanio nafsi yake ni yenye kufuatwa si yenye kufuata hmm? yaani sheria ndio ifuate matamanio ya ya nafsi yake si yeye afate eh, eh matamanio yake yafate nini yafate sheria za za Allah subhanahu wa ta'ala wa arada an yakuna Allahi tabi'an li na mtu kama huyu ametaka sheria ya Allah iwe ni yenye kufata vile anavotaka ye ma'a kusuri ilmihi pamoja na upungufu wa elimu yake waqillati hikimati na uchache wa hikima yake Manadamu anaweza kuwa Hii hey, hi hali anaitambua kwamba ye hey, ni mchache wa elimu na ana upungufu katika elimu na hajui hikima nyingi za mambo lakini atakuwa hey, ataka kushindana na sheria kwamba sheria imfate yeye si yeye afate nini Afate sheria wako watu kama hawa na ni watu ambao wanaabudu nasizaa wanaabudu matamanio yao walaw ittaba alhaq ahwaa Allah anasema Lau haki ingekuwa ni wenye kufata watu si watu wenye kuifuta haki Lau haki ingekuwa yafata vile watu wanavotaka Lafasadati fasadati wa wal ardh basi bingu zingeharibika, na ardhi zingeharibika na vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi vingearibika hmm? kwa sababu eh matamanio ya watu ni nukusanan upungufu hayawezi fika kokote kwa hiyo kumekuwa kuna ufisadi mkubwa sana ingeikuwa hiqki Qur'ani ndo yakufata wewe vile unavotaka au sunna zafata wewe vile unapotaka basi mbingu na ardhi zingearidika na vilivomo ndani yake pia vinge vingearibika bal ataynahum bi an dhikrihim mu'ridun Allah amewalitieni Utajo eh, lakini utajo kama huo mmekuwa watu ni wenye kuacha na kuupuuza Sheikh anaendelea kishema wa min hikmati llahi subhanahu wa ta'ala miongoni mwazili hikma na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala an ja'ala al ibadat mutanawwi'atan ni kule kufanya ibada Kuwa ziko aina tofauti tofauti al ibadatu ibada ziko aina tofauti tofauti sasa katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kufanya ibada kuwa ziko tofauti tofauti utafanya ibada hii utafanya hii utafanya ile utafanya na ile asema kwa nini amefanya hivi Allah subhanahu wa ta'ala liyatamahhasal qaboolu waridha ili ipatikane eh, eh, kule mtu kukubali na kuridhia katika haya aliyowaeka Allah subhanahu wa ta'ala wal yumahhisalladheena amanu na ili Allah apate kuwachuja wale walioamini kuwachuja wale wa waloamini, watu waloamini wanapupia katika kufanya kila aina ibada alyoamrisha Allah subhana huwa ta'ala kwa hiyo Allah subhana huwa ta'ala ameweka hizi ibadati kuwa ziko aina tofauti tofauti li yatamahhasal qabul waridha ili ipatikane kule mtu kukubali na kuridhia katika hizo na ili Allah Subhanahu wa Ta'ala achuje wale ambao ni wenye imani Sheikh nasema fa inna minan nasi man kad yarda bi min al Asema katika watu kuna wengine wanaweza kuwa wao wanaridhia aina moja katika aina za ibada wa bihi na akajilazimisha kwa aina hiyo moja hmm? pata mtu anapenda ibada hii ikawa ile nyingine hataki kujilazimisha nayo Wayaskitu naw'an akhar na akachukia ina nyingine penda hii nyingine haitaki wayufarritu fihi na akaiwacha kabisa Faja'ala Allahu min alibadatati ndipo utaona Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika hizi ibada ma yatallaq bi'amali albadani kasala ibada ambazo zinafungamana na mwili mwili wako ndio utafanya ibada hizo kama vile ibada ya nini ya swala ibada hii inafungamana na nini na mwili wa mwanadamu kwamba yeye atatumia viungo vyake vyote kuifanya ibada hii Waminha na katika ibada zingine Allah ameziweka kuwa ma ya taallaqu bi badhlil ila nafsi kazaka hmm? amali au ibada ambazo zinafungamana na kutoa mali inayopendeza katika nafsi chukue mali uitoe kazakati kama vile ibada ya yani nini ya zaka ibada hii inafungamana na, na kutoa mali mali ambayo inapendeza kwa nafsi waipenda mali mwanadamu waipenda mali innal insa in, in, eh, wa innahu li hubbil khairi mwanadamu wa innahu li khairi la shadid mwanadamu katika kupenda khair khairi mali eh? ana mapenzi makubwa zaidi katika kupenda nini mali sasa mwenyezi Mungu akamwekea pia ibada ya kutoa Mali anayoyependa hii Allah akakuwekea ibada ya kuitoa himali fi sabili lillah kama vile alivyokuwekea ibada ya nini ya zakaa kuna watu wana mali lakini ibada kama hiyo wameipuuza na mamilionyewe ya mapesa lakini Hakumbuki ya kwamba kuna fungula ngapi la 10 zakaa kisha wa minha ma yatallaqu bi amali badani wa badhli al mali jamian kalhaji wal jihad kuna ibada zingine zinafungamana na na, na na mtu kutumia mwili wake vile vile kutumia mali yake pamoja watumia mwili na watumia mali pamoja kalhajj waljihaj kama vile kupiga kwe, kwenda kufanya ibada ya haji baada ya haji ya itajia we mwenyewe uende wahitajia mali zako uzitoe katika ibada kama hii waljihad na vile vile jihad jihadi pia itajia mali ya itajia nafsi kwa hiyo kuna ibada ambazo nza kimwili, kiwiliwili na kuna ibada ambazo nza mali na kuna ibada ambazo zimechanganya yote watumia mwili wako na watumia nini mali yako Hivi ndivyo Allah alivujalia katika hizi ibada ameweka aina tofauti tofauti eh? Wa na katika hizi ibada anasema shekhe ma yataallaku bikaffi an-nafsi an mahbubatiha omjstehayatiha kasia katika hizi ibada kuna zile zinazofungamana na kuzi, kuzuia nafsi kutokamana na vile vitu ambavyo nafsi inavipenda na inavitamani eh Kasusia. kama hii ibada ya nini yafunga hmm? hii ibada inahitajia wewe kuzuia nafsi yako na vile unavovipenda kama chakula eh, kinywaji E, mke wako unajizuia na vitu kama hivi kwa mshtahayatiha na vitu ambavyo vinanunavitamani vile vinakuvutia eh Kasusia, kama ibada ya funga hii inakuzuia na mambo haya yote kwa ibada hii imefungamana na mtu kuzuia nafsi yake kutokamana na vile vitu anavovipenda na anavitamani Sheikh anasema fa iza qama alabd bihadhihi alibadat mja pindi atakapofanya ibada hizi za aina tofauti tofauti akafanya ibada ya kimwili ibada ya kimali ibada ya kimwili na mali ibada ya kuzuia nafsi kutokamana na vile vitu navo ukifanya ibada hizi aina tofauti tofauti wa akmalaha ala lwajhi almatlub minhu na ukakamilisha ibada hizi kwa njia inayotakikana eh? kwa njia inafanini? nini inayotakikana kama vile ambavyo imekuja katika sheria si kufanya tu kulipua eh? kwa ni ibada ya kimwili ukainama ukainuka ukaenda zako la unaifanya kwa njia inayotakikana mtacheka nasema mwenye kufanya hivyo Eh, duna sakhtin bila ya kuchukia Wafanya ukiwa na raha baada hizi toa mali yako ukijua ni amri ya Allah na unatoa kwa raha waswali ukiwa na swali kwa raha eh, wafunga na kujizuia kutokamana na vile vitu unavyopenda kwa raha eh, duna sakhtin Pasina na kuchukia kufanya mambo haya au tafritin au kuacha eh Fataiba taiba wa amila wa ma kana mahbuban ilayhi mtu amepata tabu eh? kisha akafanya na kutoa kile kitu ambacho kinapendeza kwake yeye Wakafa ama amma nafsuhu akajizuia na ile mambo ambayo nafsi inayatamani ta'atan lirabbi afanya hivyo kwa sababu gani kwa sababu ya kumtii Mola wake wa li liambihi na kufata amri ya Mola wake waridhan bi na kuridhia ile sheria ya Allah kana zalika dalilan ala kamali 'ubudiyyatihi wa tamam intiyadihi wa mahabbatihi li inakuwa eh kwake yeye hiyo ni dalili ya ukamilifu wa ibada yako ku kumwabudu Allah uo ukamilifu wa, wa, wa, wa yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile ndio ukamilifu wa kufata kwako Kufata zile sheria za Allah eh, na kupenda eh, kupenda au kumpenda Mola wako yani ibada kama hizi tulizowekewa tukizifanya eh. aina hizi za ibada tofauti tofauti kwa njia inayotakikana pasina kukasirika na kuacha hmm? eh? kisha tukapata taabu ndani yake tukatoa mali zetu eh? vile vitu ambavyo tunavovipenda tukajizuia na yale matamanio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hii itaonyesha dalili Kuwa sisi tuna muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuna ukamilifu wa kumfata Allah na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na lahu ta na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala fatahaqqaqa fihi was-ulubudiyyata lillah Hii kabainika ndani yake kule mchu kwa yeye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin mola wa wiumbe wote kwa hiyo Anatakikana chakikana yeye awe ni mwenye kujitahidi na kufanya hizi aina za ibada tena ufanye kwa ridha nafsik eh? hata kama kuna tabu, eh? kuna kule kutoa kile unachokipenda kujizuia na kile unachokipenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo inaonyesha kwamba wewe ni abidan lillahi azza ni mtu mwenye kumwabudu Mola wako na vile vile unampenda Mola wako na unafata zile sheria za Mola wako Shehe anasema idha tabayana dhalika pindi na hayo fa inna lisiyami hakika hii funga hikaman kathira ina hikma nyingi sana hii baada ya kufunga ina hikma nyingi sana An ayyakuna faridhatan farīdatan min farā'idil islām kwa hikma hizi nyingi ambazo zinapatikana katika ibada hii ya kufunga ndipo hizo hikma zimeifanya ibada hii ya funga kuwa ni faradhi miongoni mwa zile faradhi za uislam. wa min arkanihi. na miongoni mwa nguzo za nini za uislam. kwa hiyo hikma za funga ndizo zimeifanya hii funga ikawa ndio faradhi katika zile faradhi za nini za Uislamu na ndio ndizo zimeifanya hii funga ikawa ndio nguzo miongoni munguzo za nini za Uislamu kwa shekhi anasema kwamba ibada hii ya funga ina hikma nyingi sana na atataja moja baada ya moja kutuelezea si kwamba watu watakuwa wao wafunge tu pasina kuwa na hikma yoyote au na lengo lolote la bali kuna hikam kathira alati sayadhkuru ha shekhuna alaziz atazitaja shekhe wetu huyu kipenzi shekh muhamad saleh aluthaymi tukigusia katika hikma miongoni mwa hikma za funga alizozitaja shekh muhamad bin saleh aluthaymi katika kitabu chake hiki yasema famin hikami siyami katika hikam au hikma zahi ibada ya kufunga Anahu ibadatun lillahi ta'ala ni kwamba hii ibada ya funga au hii funga ni ibada ya kumwabudu Allah kwamba wewe utakapofunga utakuwa wewe umemwabudu Mola wako yataqarrabu al'abdu fiha ila rabbihi mja anajikurubisha kwa kupitia ibada hii ya funga kujikurubisha kwa mula wake anajikurubisha kwa Mola wake Allah, eh mja pindi atakapotekeleza ibada hii ya, ya funga vipi ajikurubisha huyu mja kwa Mola wake Bitarki mahbubatihi kwa kuacha vile vitu anavovipenda kama vile chakula kunywa mkeo na kadhalika wa mustahayatihi na mambo ambayo anayatamani yote wayawacha hayo eh? min taami kama vile chakula wa sharabin na kinywaji wa nikahi waacha haya kwa ajili ya Mola wako waacha haya kwa ajili ya nani ya Mola wako funga ni ibada tukufu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hii ni hikma miongoni mwa hikma za ibada ya nini ya funga kwamba hii funga ni ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo aliyetuwekea kisha ibada hii ya funga taqarrabu biha ila rabbina tunajikurubisha kwa Mola wetu kwa kupitia ibada hii ya funga eh? Tunawacha vile vitu tunavyopenda vile vitu tunavyovitamani kama chakula kunywa nikah ndoa Tawacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio kule tukasema ibada hii ni ya kaf an-nafs an mahbubati na vile vitu ambavyo unavipenda unajikaza kuanzia asubuhi mpaka jioni Wawacha chakula wawacha maji wawacha vile vitu ambavyo nafsi yavitaka lakini waacha kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo funga ni ibada ya Allah Ambayo tunajikurubisha nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayadhharu ikiwa mtu atakuwa yeye Anawacha, vitu anavopipenda, anavopitamani, amachakula na kunywa na nikah. Fayanharu bidhalika itadhihirika kwa kuwacha kwake vitu hivyo. Eh? Sidqu imanihi ukweli wa imani yako sababu haya hayafanyi isipokuwa yule mwenye imani yani wache chakula chako wache mambo yako yaliyo staree yote kwa ajili ya Allah Subhanahu wa taala hii inaonyesha ukweli wa imani yako ndipo utakapoona katika ile aya ya kuamrisha kufunga Allah amewanadi waumini ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini mlomsadikisha Allah mkaamini siku ya kiyama mkamuamini mtume Muhammad mkaamini qadar mkaamini malaika enyi ambao mna imani manake wametajwa watu wenye imani kwa hiyo ibada ya funga inahitajia imani inahitajia imani ibada adhid jiddan kwa hiyo fayadhharu bidhalika sidqu imani inadhirika kwa kupitia ha, hii ibada ya funga Eh, ukweli wa imani ya mtu Ukimuona mtu afungi na mwenzi wa ramadhani umeingia jua hadha imanuhu fihi nawl minal karib katika imani yake kuna aina ya uongo lam yatim haijakamilika imani yake kumwamini allah subhanahu wa taala angelikuwa na imani angewacha chakula chake matamanio yake mke wake akamwabudu allah subhanahu wa taala kwa kufunga lakini yeye kwa sababu imani yake dhaifu na imani yake na uongo ndani yake Ndiyo maana utaona watu wengine wanaacha jamboki Hi. kwa hiyo inadhihirika kwa kupitia ibada hii funga ukweli wa imani ya mtu wa kamalu ubudiyatihi na ukamilifu wa kuabudu kwake lillahi tu allah wa mahabbatihi lahu na udhikirika mguvu ya mapenzi yake kumpenda Allah wa rajaihi ma'indahu na kutarajia yale yalioko kwa Allah Subhanahu wa taala. Itadhikrika yote haya. Ukitaka kujua muumini ambaye anamwabudu Allah Subhanahu wa taala kisawa sawa na anampenda Allah na anatarajia yale yalioko kwa Allah utaona katika ibada hii ya kufunga. Ikiwa mtu hafungi huyu hana haya tuliyataja hapa imani yake si ya kweli yeye hamwabudu Allah eh, na yeye hampendi Allah subhanahu wa ta'ala wala hatarajii yale yalioko kwa Allah laungalikuwa anatarajia angebidisha na kufunga lakini jitu zima eh utaliona hilo alifunga ukimuuliza kwa nini ibada hii ngumu bwana siwezi lala mimi hii inaonyesha upungufu wa mahaba yake kwa Allah au upungufu wa imani yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Sheikh anasema fa innal insana la yatruku mahbuban lahu illa lima huwa a'dhamu 'indahu min Yaani mwanadamu hawezi kuacha kitu ambacho anakipenda isipokuwa atawacha kitu hicho anachokipenda kwa kuwa anajua atapata kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi ya hicho Hivyo ndivyo ilivyo. Mtu atawacha kitu anachokipenda kwa kuwa na imani ya kuwa atapata kikubwa zaidi ya hicho. Wa lamma alima na pindi mu'min alipojua anna ridhallahi fi siyam ya kuwa kumridhisha Allah katika kufunga ni kule shahawati kwa kuacha matamanio yake ili umridhishe Allah katika ibada hii ya kufunga ni bitarki shahawati ni kuacha yale matamanio yako almajbul ala mahabbatiha matamanio ambayo wewe umeumbwa juu ya kuyapenda hayo matamanio lakini unawacha umeumbwa juu ya kupenda chakula kupenda kunywa kupenda mkeo lakini unawacha kwa sababu umejua kumridhisha Allah ni kuyawacha haya ambayo nafsi yangu inayapenda kadha maridha maula ala hawa Mtu kama huyu ametanguliza kumridhisha Allah juu ya kuridhishanin matamanio yake anafataraka akayawacha hayo yote Niwacha kula kunywa na mengineyo eh akajua kwamba nikiwacha hivi ndio nitakuwa nimemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hiki cha kufunga fataraka ashadda ma yakunu shauqan ilaiha Akawacha vile vitu ambavyo vinakuwa ana anavipenda zaidi akaviacha li anna ladzatahu kwa sababu ladha ya huyu mu'min Warahata nafsihi na raha ya nafsi yake fitar kidhalika lillahi azza wa ni kuyawacha yote hayo kwa sababu ya Allah mu'min ana pataladha wakati anapuacha mambo kama haya ambayo anayapenda anayewacha kwa sababu ya nani kwa sababu ya Allah subhanahu wa taala hiyo ndo ladha ya mu'min lakini yule asiye kuwa mu'min hana ladha kama hizi anaona kuacha kwa kile yeye itamletea shida eh atashinda na njaa sasa anairidhisha nafsi yake Awacha kumridisha Allah subhanahu wa ta'ala lakini mu'min pindi alipojua kumridisha Allah ni kuacha haya matamanio Kuwacha kula kuacha kunywa Akafata vile eh, Allah anavotaka basi huyu ni mu'min ambaye amekamilika na ndiye ambaye anamwabudu Mola wake kikisawa sawa na imani yake iko thabiti walidhālika shekhi anasema na kwa ajili ya hayo kana kathirum minal mu'mini wamekuwa wengi katika waumini law dhuriba au hudhisa ala an yuftira yawman min ramadhana biduni udhrin lam yuftir wengi katika umini wale wenye imani zao Lau mtu atapigwa au atafungwa eh juu ya kwamba ee eh, ale siku miongoni mwa siku rama, za, za Ramadhani bila ya udhuru wowote yuftir hawezi kufungua laukashikiwa gunduki au ukafungwa ukapigwa eti uwache siku miongoni mwa siku za mwezi huu wa Ramadhani basi kuwa mgonjwa labda eh na kuwa na udhuru wowote hmm? Mu'min hawezi fanya hivyo hawezi f kula mchana wa Ramadhani hata kama atafungwa hata kama atapigwa atavumilia kwa sababu anajua ya kwamba Ma inda Allahi afdalun wa a'zam Yale yaliyo mbele ya Allah Ndiyo bora na ndio mazuri zaidi kwa hiyo utanipiga hapa utanitesa hapa lakini yale nitakayopata kwa Allah ni mazuri zaidi kuliko hivyo vipigo vyako na huko ni kutesa kwako kwa muumini mu'min, wengi katika umini shekane nasema ni kwamba hata kama watapigwa eti wawache siku moja wasifunge katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan basi na uduru wote hawatofanya hivyo hawatofungua hata kama watapigwa wahadhihil hikmatu na hii ndio hikma min hikami misya ndio zile hikma za juu zaidi za ibada hii yafunga funga na ndio kubwa zaidi ya kwamba funga ni ibada ambayo mja anajikurubisha kwayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuacha yale mambo ambayo anayapenda mambo ambayo anayatamani anayawacha yote hayo anajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya hivi na hii inaonyesha eh ile ile ile ile ule ukweli wa imani ya mja kwa mula wake na kama vile hivyo ilezo. Kwa hiyo shaka nasema hii ndio hikma kubwa zaidi kwamba ni ibada unajikurubisha nayo kwa Allah subhana wa Ta'ala kwa kuacha hivyo vitu ambavyo nafsi inavipenda. Naam. Insha Allah subhana wa Ta'ala kesho tutaendelea kutaja hikma nyingine za ibada hii ya funga eh ili watu wajue kwamba ibada hii si kwamba imewefwa tu kwamba watu wajishindishe wa na njaa Subuhi mpaka jioni ikawa ndio hivyo mambo yanefisha lakini kuna hikma nyingi miongoni mwao ni hii hikma ambayo tumeitaja leo sallallahu alaa nabina muhammed wa alahi wa ashabe ajmain alhamdulillah rabbil alamin subhanak allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu